Kapittel 18 Og David gikk i gang med å telle folket som var med ham, og å sette førere for tusen og førere for hundre over dem. Deretter sendte David en tredjedel av folket av sted under Joabs hånd, og en tredjedel under Joabs bror Abishais, Seruias sønns hånd, og en tredjedel under Gittitten Ittais hånd. Så sa kongen til folket, «Og så jeg selv skal visselig dra ut med dere.» Men sa, du må ikke dra ut for hvis nå vi skulle flykte så vil ikke feste sitt hjerte ved oss og hvis halvparten av oss skulle dø så vil ikke feste sitt hjerte ved oss for du er like mye verdt som 10000 av oss og nå ville det være bedre om du kunne bistå oss ved å gi hjelp fra byen da sa kongen til dem hva som menneskynes godt i deres øyne skal jeg gjøre og kongen ble stående ved siden av porten mens alt folket dro ut i skarer på hundre og skarer på tusen. Og kongen befalte så Joab og Abishai og Ittai og sa, «Far, var sånt med den unge mannen, med Absalom, for min skyld!» Og alt folket hørte at kongen gav alle førende befaling angående Absalom. Og folket dro videre ut i marken for å møte Israel, og striden kom til å stå i Efrainskogen. Till slutt led Israels folk nederlag där föran Davids tjänare och det blev ett stort mannefall der den dagen 20000 man. Och striden der bredde sig över vart ut över hela landet så långt öjerrack. Dessuten förtärte skogen flera av folket en svärde förtärte den dagen. Till slutt befant Absalom sig rätt över för Davids tjänare. Och Absalom red på ett mulldyr og muldyret kom så in under de tette grenene på et kraftig stort tre, slik at hode hans satte sig fast i det store treet, og han ble løftet opp mellom himmel og jord, mens muldyret som var under ham løp videre. Da var en man som så det og fortalte det til Joab og sa, «Se, jeg så Absalom henge i et stort tre.» Da sa Joab til den mannen som fortalte ham det, «Du så det altså? Hvorfor slo du ham ikke da til jorden på stede? da hadde det vært min plikt å gi deg ti sølvstykker og et belte. Men mannen sa til Joab, «Om jeg så fikk vei opp tusen sølvstykker i mine hender, vil jeg ikke rekke hånden ut mot kongens sønn, for det var i vårt påhør kongen befalte dig og Abishai og Ittai og sa, «Hvem dere enn er, pass på den unge mannen på Absalom. Elles vil jeg ha handlet foredersk mot hans sjel, og hele saken vil ikke bli skjult for kongen, og du selv ville stille deg utenfor. Da sa Joab, «Jeg vil ikke la meg oppholde her hos deg på denne måten.» Dermed tok han tre spyrskaft i hånden og støtte dem så gjennom Absaloms hjerte mens han enda var i live i hjertet av det store treet. Så stilte ti tjenere som bar Joabs våpen sig omkring og hogg til Absalom og slo ham ihjel. Joab blåste nå i hornet, for at folket skulle vende tilbake og ikke lenger forfølge Israel for Joab hadde holdt folket tilbake. Til slutt tok de Absalom og kastet ham i en stor grope i skogen og reiste en meget stor steinrøs over ham. Men hele Israel flyktet, hver man til sitt hjem. Nu hadde Absalom, mens han levde, tatt seg en støtte og så reiste han for sig selv. Den står på kongens lavslette, for han sa, «Jeg har ingen sønn som kan bevare min og mitt navn.» Han kalte derfor støtten med sitt eget navn, O den kalles fortsatt Absaloms minnesmerker den dag i dag. Og Akimaas, Sadogs sønn, sa, La meg forløpe og bringe budskapet til kongen, for Jehova har holdt dom for ham for å utfri ham av hans fiendes hånd. Men Joab sa til ham, Du er ikke den man som skal bringe budskapet denne dagen. Du skal bringe et budskap en annen dag, men denne dagen skal du ikke bringe budskapet av den grunn at kongens egen sønn er død. Så sa Joab til kurskitten, «Gå, fortell kongen hva du har sett.» Da bøyde kurskitten sig for Joab å løpe av sted. Akimaas, Sadoks sønn, sa nå enda en gang til Joab, «Det får nå gå som det vil. La også mig få løpe etter kurskitten.» Men Joab sa, «Hvorfor må du løpe, min sønn, når det ikke finnes noe budskap for deg?» Han sa likevel, «Det får nå gå som det vil. La mig løpe.» Da sa han til ham, «Løp!» Og Akimah løp av sted og tog veien gjennom distriktet, og etter hvert passerte han kuskitten. Nå satt David mellom de to portene. I vaktmannen til taket over porten ved muren. Etter en tid løftet han sine øyne og så, «Og se, der kom det en mann løpende alene!» Da ropte vaktmannen og fortalte det til kongen, og kongen sa, «Hvis han er alene, er det et budskap i hans munn.» Og han kom stadig nærmere. Vaktmannen så nå en annen man komme løpende. Vaktmannen ropte derfor til portvakten og sa, «Se, det kommer enda en man løpende alene.» Da sa kongen, «Dette er også en budbringer.» Og vaktmannen sa videre, «Jeg ser at den førstes måte å løpe på ligner Sadaks sønn Akimaas måte å løpe på.» «Det er en god man og han kommer nok med et godt budskap.» Omsider ropte Akimaas og sa til kongen, «Alt vel.» Så bøyde han sig for kongen med ansiktet mot jorden, og han sa videre, «Velsignet var Jehova din Gud, som har overgitt de mennene som løfter sin hånd mot min herre herrekongen.» Men kongen sa, «Står det bra til med den unge mannen, med Absalom?» Til det sa Akimaas. «Jeg så at det var stort oppstyr da Joab sendte kongens tjener og din tjener av sted, men jeg visste ikke vad det var.» Da sa kongen, «Gå til side, still deg her.» Han gikk da til side og ble stående. «Se, da kom kurskitten in og kurskitten begynte å si, «Måtte min herre kongen ta imot et budskap, for Jehova har holdt dom for dig i dag for å utfri deg av alle deres hånd som reiser sig mot deg.» Men kongen sa til kuskitten, «Står det bra til med den unge mannen, med Absalom?» Till det sa kuskitten, «Måtte min herre kongens fiender og alle som har reist seg mot deg til det onde, bli som den unge mannen.» Da ble kongen rystet og gick upp til takkammer over porten og brast i gråt. Og dette sa han mens han gick. «Min sønn Absalom, min sønn, min sønn Absalom.» Å, oh, om jeg selv var dø i stedet for deg, Absalom, min sønn, min sønn.